Різдвяний день Примітка 21 січня За новим стилем Або 8-го за старим У цей день робити гріх Так само, як і на перший день різдвяних свят Але пити горілку Можна Колись Ще за добрих часів Наші селяни Цим правом користувалися У повній мірі Розвозять В'язки Перевесел з гречки, що була обмолочена, у різдвяний піст. Входячи до хати, говорять, «Нате вам ковбасу!» Потім і в цій хаті починається випивання, якщо його там не було від самого ранку, бо ж у цей день, звичайно, всі п'ють. Пити гуляти – Это наша старая, хоть и не завжди добра традиция. Еще літописці отмечали хлебосольство великого князя Володимира. Примитка. У Макаревской Минеи памяти святых в церквах творящая пением и молитвами и праздновавшие светлые праздники господские и три трапезы, поставляшая первую митрополиту с епископы, и с чернорисцы, и с попы, вторую нищим и убогим, третью себе и боярам своим, и всем мужем своим. И вот цю сплавную традицию приняли наши селяны, и пыльно сбрыгают ищить доси». Прислів'я, приказки, припросини та пісні – це цілий кодекс гостинності наших селян. Приймаючи гостей, господар до першої чарки виголошував таку тираду. «Поміршим душам, царство небесне, батькам, матерям, братам, сестрам та діткам маленьким, нехай легенько згадається і нашому синові, де він у світі повертається, а нам... Пошли, Боже, віки здоров'я, щоб цей праздник отпровадити та в мирі покої і з вами здоровими щастя діждати. Способ, Господи, Боже наш, щоб Бог родив жито пшениці і всяку пашницю, а нам діждати жати, спочивати та людям честь віддавати. Дай, Боже, відповідають гості. Після першого побажання, що завжди виголошується поважно, без будь-яких жартів, на підпитку висловлюється також чимало жартівливих побажань. Роди, Боже, жито пшеницю, а в запічку дітей копицю. Роди, Боже, хліб, а до хліба опеньки. Хай Бог хліб родить та скотину плодить. Приспоряй, Господи, Божу росу, щоб Коровка доїлась. У нас такий звичай, що гостей треба припрошувати, бо без припросин і чарка не мила. Припросини, звичайно, починаються після першої чарки. Випийте по-другій, щоб на одній не скакали. А ну лиш чоловік на одній нозі не ходить, а на двох. А як по-другій чарці вип'ють, то припрошують до третьої. Без тройці... «І доми не строяться. Бог тройцю любить, а четверту Богородицю, а п'ятий спас. По три дай, тоді питай, по чарці, по парці та оп'ять, по п'ять. Перед обідом не вадить, а по обіді загладить. Пити до дна, щоб очі не запалися». Перший келішок, як по льоду, Другий, як по меду, А третій, не питай, лише давай. А вже після третьої чарки Не припрошують, тільки промовляють. Я такий чоловік, як візьму, то й вип'ю. Кумки та кумки, вип'єм по рюмки, Бо як підем на той світ, то там рюмок ніт. Напиймося тут, бо в небі не дадуть. Від краю до краю всім добра желаю, і чарка нова, та горілки нема. Хилю не тече, коло серця пече. Тут починаються й співи, хто п'є, той кривиться, кому не дають, той дивиться, а ми будемо пить, і Бога хвалить, і за нас, і за вас, і за нашу неньку стареньку, що навчила нас горілочку пить. Або «Пошла смерть, пошла прочь, тепер мене не мороч, бо я часу не маю, на празднику гуляю». Про гостинність і гостювання є такі приповідки, які гість, така йому й честь. Гість лави не засидить, а ліжка не залежить. Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі. Дай Боже гостя в дім... Той я нап'юся при нім, принеси, Боже, здалека родину, то ми і в будень зробимо неділю. Меж людьми треба бути людьми, не цурайся хліба й солі, Де люблять, там не вчащай, де не люблять, там не бувай. Як жили наші діди, то не було їм біди, Бувало, гле, кваренухи візьмуть, сидячи п'ють, та як джемелі гудуть. А як нам прийшлося, жить довелося, у селихо до купи зійшлося.